Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. A poc a poc es comença a dibuixar quines seran les competències que assumiran el Partit Socialista i Esquerra Republicana en la formació d'aquest nou govern. Perquè fa als republicans, el seu pes serà important, ja que es faran càrrec de dues àrees tan importants com són la del servei a les persones i la del desenvolupament econòmic local. A continuació s'expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Esquerra Republicana de Catalunya tindrà un pes important en el nou govern de Tiana, com demostra la titularitat de dues àrees importants, com és la del servei a les persones que portarà el número 1 dels republicans Jordi Gost. D'altra banda, el també republicà Ricard Fabra es farà càrrec de l'àrea de desenvolupament econòmic local. Les activitats d'Alta conviden a la participació ciutadana amb el concurs popular de receptes que en guany torna a celebrar-se després de l'èxit de l'any passat. És per que tots els tiànencs i tiànencas que ho desitgin podran realitzar les seves pròpies receptes i presentar-les davant un jurat que posteriorment donarà a conèixer el guanyador o guanyadora. El projecte de promoció de la dona a la República Arab, Saharau i Democràtica és una de les set entitats que es beneficiaran de les subvencions de l'Ajuntament per desenvolupar tasques de cooperació a diversos països a través del seu pressupost municipal. Els diners es destinaran concretament a cobrir necessitats bàsiques en l'alimentació de diverses famílies que estan sense recursos. El celler Alta ha participat en la jornada de cellers per la protecció climàtica on diverses empreses vinícoles d'àmbit mundial s'han donat cita a Barcelona per intercanviar les millors pràctiques que s'han implantat en els cellers per reduir les emissions de CO2. Les condicions meteorològiques de les darreres setmanes han anat a peu canviats, ja que les pluges abundants que s'han registrat són poc habituals per a aquestes dàtades. Anteriorment es va registrar un mes de maig dels més calorosos dels darrers 30 anys. Tot plegat fa que els al·lèrgics pateixin menys com a conseqüència d'aquestes pluges. L'Escola Municipal de Música i Dansa ha presentat per primer cop el seu casal d'estiu per a infants. L'objectiu d'aquesta proposta és que durant tres dies els nens i nenes d'entre 3 i 5 anys puguin gaudir d'activitats relacionades amb la música i la dansa. Tiana, primera hora. Notícies. A continuació us deixem amb el nostre company Manu Moga que ens porta a l'actualitat política de Tiana. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya Tiana, Jordi Gost, ha avançat a Ràdio Tiana que la formació sobiranista tindrà un paper molt actiu en dues àrees concretes del proper govern municipal. La més important serà el servei a les persones que penjarà del primer tinent d'alcalde i la segona dedicada al desenvolupament econòmic local que serà mans de Ricard Fabrat, tercer tinent d'alcalde. Les negociacions entre el PSC i Esquerra Republicana han donat com a resultat una distribució del govern en quatre grans àrees. Els altres dos eixos són la gestió millora de l'administració i el segon anomenat territori i sostenibilitat, que seran a càrrec del PSC. Tot i aquesta divisió del govern, Jordi Gós manifesta la necessitat d'un treball conjunt entre les diferents àrees per afavorir un govern més eficaç. Tenim molt clar que volem un Ajuntament amb, amb, amb una forta transversalitat, és a dir, no, no, no pretenem treballar per, per àrees i quedar-nos tots estancs, sinó que eh, volem tots participar, eh, i dependem ja, del, de, fins i tot de, ja no de, del grup polític al qual pertanyem, sinó fins i tot de l'àrea sobre la que s'estigui treballant, eh, és important treballar amb aquesta transversalitat per no perdre la, la, la visió global de, de, de tot l'equip. El líder dels republicans també es mostra satisfet pel canvi de tarannà polític que s'ha produït després dels resultats electorals del dia 22 de maig. gos afirma que molts ciutadans volien aquest canvi i que ara s'haurà de complir amb la il·lusió dipositada en ells. És important, vull dir, hi ha hagut, jo penso, renovacions, eh? hi, ha, hi ha cares noves, hi ha, hi ha aire nou, hi ha un canvi de govern, jo penso que tots són oportunitats per... Eh per passar pàgina, eh, en aquest sentit, i eh, fer en general tots, eh, fer, fer política, fer governar i fer oposició d'una altra manera i d'aquesta manera doncs, aconseguir que el ciutadà recuperi una miqueta l'interès i, i la motivació per participar en política. A les negociacions mantingudes amb el PSC, gos destaca per sobre de tot el fet que els programes amb dues formacions coincideixen majoritàriament en matèria de polítiques d'esquerra, i aquest serà un punt clau pels pactes de govern de cara a la nova legislatura.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 en aquest sentit, el projecte d'enguany se centra en situar la dona saharaui com a pilar en l'estructura bàsica de l'alimentació de les seves famílies. L'acció concreta de solidaritat es basa en realitzar la donació d'una sèrie de cabres amb llet que permet alimentar diverses famílies. L'objectiu bàsic d'alimentació és ara més important que mai degut a la davallada de suports que s'ha registrat com a conseqüència del context de crisi mundial. Ens explica el responsable del projecte, Xavier Oñate. I aquesta petita llet pues, que el poden treure aquestes famílies, pues, millor n'hi ha per alimentar un nen pues, al matí per prendre la llet eh? i per alimentar-se una miqueta el primer àpat del dia. No? Pel responsable del projecte, Xavier Oñate, és fonamental realitzar l'acció solidària sobre el terreny per tal de garantir que els recursos econòmics arriben a bon port. M'agrada anar a posto, a fer-lo, perquè els diners, mm, desgraciadament, són molt llaminers, m'entens? I a vegades ho fas amb tota bona voluntat, de donar aquests diners pues, a fulano, sotano, mengano, o hasta el mateix eh, govern s'agraui, eh? i poden desaparèixer. És dur allà, perquè mm, la visió d'allà no és la visió d'aquí, ni molt menys, allò són un de refugiats, se'n mira el desert allà arribes a unes temperatures bestials però bueno, s'ha de fer aquest sacrifici, per això estem dintre no? jo i molta gent que va cap allà i, bueno, i costi un mes i mig o costi dos mesos o costi una setmana s'ha d'estar allà Amb el pressupost que ha dedicat la Comissió de Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana aquest projecte s'estima que unes 80 famílies aproximadament puguin alimentar-se amb la llet d'aquestes cadres Tiana, primera hora Les activitats del TAS Tiana que s'inicien aquest cap de setmana també aposten fort per la participació ciutadana, com demostra el concurs popular de receptes que en torna a celebrar-se després de l'èxit de l'any passat. És per això que tots els tianencs i tianencs que es cudesitgin poden realitzar les seves pròpies receptes i presentar-les davant un jurat que, posteriorment, donarà a conèixer el guanyador o guanyadora. En aquest sentit, el president de l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs, Toni Margalef, indica que un dels objectius serà fer un recull amb aquestes receptes. L'objectiu, és a part d'animar una mica més atractiu que és el tastiana, fent activitats també relacionades amb la gastronomia. Doncs bueno, penso que amb el, que amb el temps hem acabar fent potser un receptari, totes les receptes que hagin presentat els tianencs al, al concurs. En aquest concurs poden participar tots els tianencs i tianencs a partir de 10 anys i es pot fer a títol individual o si es prefereix fer-ho conjuntament, com per exemple amb un altre membre de la família. Sobre el mecanisme de funcionament del concurs, la tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament, Viviana Pérez, ens dona més detalls. Has de presentar la recepta amb un sobre tancat a les oficines de l'Ajuntament, eh, en horari d'Ajuntament, de 9 a 2, i el dia del tast has de presentar-les a les 12 a lo que és el recinte de la Cataquística amb el plat cuinat. D'acord? Primer nosaltres necessitem veure la recepta i al mateix dia del tas hi haurà un jurat que degustaran els plats que s'han presentat en relació a les receptes que heu presentat amb un sobre tancat a l'Ajuntament. El Premi pel Guanyador és un sopar per a dues persones al prestigiós restaurant Santa Pau de Sant Pol de Mar que porta Carme Ruscalleda. El concurs que té lloc aquest dissabte està organitzat per les 6 i compta amb el recolzament de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. El celler Alta Leia ha participat en la jornada de cellers per a la protecció climàtica on diverses empreses vinícules d'àmbit mundial s'han donat cita a Barcelona per intercanviar les millors pràctiques que s'han implantat en els cellers per reduir les emissions de CO2. L'acte, que va comptar amb la presència del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pellegrí, va plegar l'èlit de la vitivinicultura mundial i els més prestigiosos experts en medi ambient i protecció del clima amb l'objectiu de donar solucions als cellers per frenar l'avanç de l'escalfament global. En aquest sentit, des del celler Altaleia, Mireia Pujol ha confirmat l'aposta del celler pels procediments de vins ecològics. Tots els nostres vins són ecològics, tots, i a més a més tenim un vi, que bueno, un cava, que és el privat nu, que no afegim sulfit en tota l'elaboració, és a dir, que és com encara més natural. No? Durant la seva intervenció, el conseller Peregrit ha dit que s'ha d'alluar aquesta iniciativa, que demostra que el sector vitivinícola vol ser responsable davant de la situació del canvi climàtic. Uns productors i elaboradors que a Catalunya, segons el conseller, sempre han tingut una especial cura del medi ambient, la qual cosa mostra el respecte envers els valors tradicionals de l'agricultura catalana. En aquest sentit, ha volgut recordar les garanties de traçabilitat i qualitat dels vins i caves catalans en un moment de crisi de credibilitat. Mireia Pujol ha comentat que la tendència a l'alçada del via ecològic depèn de cada país, tot i que cada vegada més es registra major sensibilitat al nostre país. Depèn del país, és a dir, per exemple, al nord d'Europa hi ha molta cultura perquè fa tots els temes ecològics i aquí doncs, anem una mica més a poc a poc, però jo penso que a la llarga mmm, sí, és un tema d'informació de, i d'educació. No? Cada vegada més, per exemple, les escoles els nens ja tenen menjadors ecològics, Vull dir, ja tenen molt més clar que els seus pares el que vol dir reciclar i tot això vull dir, jo crec que amb els anys en aquest país anirem, anirem en alça. La Jornada de Cellers per a la Protecció Climàtica és una iniciativa del sector productor i elaborador català amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Vi, al Saló Internacional Alimentària, la Fundació per a la Protecció de les Vinyes, al Medi Ambient i els Consumidors. Les condicions meteorològiques de les darreres setmanes han anat a peu canviat, ja que les pluges abundants que s'han registrat són poc habituals per a aquestes dates. D'altra banda, aquesta inestabilitat del temps ha xocat amb les altes temperatures que van haver a la recta final del mes de maig. Tot plegat confirma la variabilitat ambiental pròpia de la primavera. No obstant, el que ha estat curiós en aquest cas és que la calor es registrés el mes de maig i les pluges al mes de juny. El meteoròleg del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal de la Maresma, Joaquim Serra, ens dona compte de l'atípic de la situació. Les temperatures que hem dit aquestes terres 15 dies han estat molt per sota del que és normal a mes de juny i en canvi les temperatures que vam tenir durant la recta final del mes de maig sobretot van estar molt altes i van provocar que el mes de maig en general doncs, fos un mes càlid, fos un dels més càlids dels últims dels últims 30 anys. D'altra banda, aquestes darreres pluges han afavorit que hi hagi menys pol·len a l'ambient, fet que agraeixen especialment la gran quantitat d'al·lèrgics que pateixen tant durant aquestes dates. Ens ho explica Joaquim Serra. El mes d'abril no va ser especialment plujós, el mes de maig molt menys, i ara ha arribat la pluja i la cosa ha fet que el pol·len que pogués haver-hi a l'aire, aquesta pluja el que ha fet ha estat desplaçar-lo cap al sol, cap al terra. Per tant, doncs neteja el mateix que passa una mica amb la contaminació. No? Quan plou, respirem millor perquè senzillament l'aigua que la pluja neteja l'aire. Doncs, en aquest cas, creiem que ha passat el mateix. Tot i que encara és d'hora per confirmar-lo, les estadístiques i previsions, segons Serra, apunten a que aquest estiu el juliol serà càlid i sec. Per contra, l'agost possiblement serà més inestable i es pot presentar més plujos, anunciant pràcticament la tardor, especialment de cara a la segona quincena. Tiana, primera hora. Notícies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 perquè s'expressin a través de la música, la pintura, la, la construcció d'instruments, mitjançant el fil el fil d'un conte i gaudirem ja d'aquesta experiència desplegat. El casal s'inicia el 22 de juny i acaba el 29. L'horari és de 10 del matí a 1 del migdia i compta amb un servei d'acollida de 9 a 10 del matí. El preu de casal és de 60 euros i les inscripcions es poden realitzar a la Secretaria de l'Escola fins al mateix 22 de juny. Ràdio Tiana: Notícies: El temps. Molt bon dia. La situació meteorològica avui no ens ha de portar novetats importants. En tot cas, les temperatures podran pujar una mica i l'ambient serà càlid, amb màximes entre els 24 i els 28 graus aquí a la comarca, més altes cap al Maresme Nord, sobretot cap a l'interior i no tan a prop de la costa. Pel que fa als vents, en conjunt seran fluixos, vents que ho faran del sud a sud-oest, la situació marítima estarà tranquil·la, mar arrissada i les temperatures avui, com ja hem dit, una miqueta més altes dominen el sol. Aquest matí i aquesta tarda poden apadeixer alguns núvols prims, però en tot cas seran poc importants. De cara demà s'espera més o menys que continuï el temps tranquil i majoritàriament assolellat amb vents que seran més aviat fluixos, situació marítima que continuarà tranquil·la i demà a tarda hi tempestes al Pirineu i també en zones cap a l'àrea dels ports, als muntanyes del sud de Tarragona. Per tant, aquí tindrem un increment dels núvols al llarg del dia, al llarg de la tarda sobretot, núvols que poden arribar a tapar el cel, però que en cap cas no han de deixar precipitacions. Les temperatures continuaran sense canvis. Divendres podran baixar una mica, les temperatures sobretot de nit, però en conjunt continuaran amb un ambient força calorós a tota la comarca. Aquesta mateixa tendència serà la del cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb domini del sol i amb temperatures d'estiu. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. a fer és continuar parlant de projectes de solidaritat als quals l'Ajuntament de Tiana hi dona suport a través del pressupost municipal. Concretament, avui ens centrem en un projecte de promoció de la dona a la República Árabe Saharaui Democràtica, un projecte que ha estat presentat pel tianen Xavier Doñaté. Molt bon dia. Bon dia. Doncs, com sempre, és habitual cada any Xavier Doñaté intenta acostar-nos, doncs, acostar els tianenys cap al Sahara Occidental. En aquest cas, doncs, centrem-nos cada vegada en un projecte diferent i i en aquesta ocasió perquè què has decidit doncs, presentar aquesta, aquest projecte Centrat a les Dones? Bé, fins ara portàvem el tema dels nens secs i les escoles de secs i de baixa visió al Sàhara, però aquesta vegada s'han canviat, han canviat cap a un projecte pues, que ens sembla que té molt més... A veure, tots, tots dos tenien la seva història, no? però aquest és, és un projecte que dona la sensació que a la gent pues, l'agraeix molt més. No? I és un projecte que va dirigit a les dones, va dirigit a dones majors de 45 anys que siguin solteres, a dones casades amb càrregues familiars psíquiques i físiques dels fills o marit, i és, eh, i és un tema de que aquesta gent que són els beneficiaris pues, són unes persones pues, que realment són dels més pobres dins els pobrets. Uh -huh. mm? I aquesta iniciativa pues, va sortir a través de la Secretaria d'Estat de la Dona i em va dir que consisteix pues, en repartir unes cabres amb llet per a aquestes famílies. Ah, en aquest cas, com, com deies, doncs, eh, hem de situar-nos una mica en la societat en la qual va dirigida eh, aquesta iniciativa perquè, evidentment, el rol de la dona eh, al Sàhara Occidental i aquí a la nostra societat no és exactament el mateix. No. La veritat és que no, aunque mmm, dintre dels païs, els països àrabs aquesta, aquesta comunitat de dones, que és saharauis, té un altre rol diferent, eh? són les dones que estan dintre, eh, com ells els homes van anar cap a la guerra l'any 70 i pico, i contra el barroc i això de la seva invasió al seu país, pues la dona va prendre una, un rol molt diferent o sigui, va agafar les famílies elles eren els pares, elles eren les dones, les mares, les ties i eren tot, no? Fins al punt que avui dia, doncs, n'hi ha dones que estan dintre el Parlament Saharaui i a més a més estan dintre de que són doncs, alcaldesses de dintre de, seus, de la seva eh, comunitat. Uh -huh. mm. És a dir que sí que ha destacat, doncs a, a la diferència respecte a la resta de, de, de països de doncs, de l'Àfrica del Nord i inclús de la resta de l'Àfrica, no? Sí. Que, que és veritat que, que sí que hi ha un altre paper doncs, més minoritari i més secundari de la dona, del rol de la dona dins de la societat. Sí, a més a més és molt, la dona és molt agraïda, és una persona molt agraïda, eh, jo no dic que els, els homes pues, siguin d'aquí o siguin així però bueno, jo amb la dona m'entén molt millor és una dona molt, molt, molt més planera, eh, mira de, de, de, de no enganyar-te ni enredar-te mai, perquè dintre de la misèria ja saps tu pues, que a vegades les necessitats s'apreten pues, moltíssim no? i la dona és una persona pues, que és molt planera, eh? uh -huh. molt planera i pots pues, fiar-te d'elles si realment diu que és així és així perquè pots pues, posar-te de peu sobre la taula eh? i aquest projecte doncs, de quina manera ajudarà la societat? perquè deies que es, es lliurarà aquesta cabra doncs, amb llet, però perquè aquesta necessitat o de quina manera doncs, pot contribuir a l'evolució? bé, mm, per què amb llet? Pues, bé, bueno. Ni ja, al he dit abans, eh, realment són els pobres dels pobres, no? a Aquestes famílies, què passa? Pues que el menjar cada dia, va, ah, això també, a veure, és un país eh, oh, bueno, un país, és, és un camp de refugiats, uh -huh. que hem de dir la veritat, és un camp de refugiats que de manera eh, fins ara el menjar entrava poquet, però entrava. Ara últimament, amb la crisi mundial que hi ha, el menjar no entra com tenia d'entrar abans, eh, el menjar solidari, no? D'aquesta manera, què passa? Que, bueno, doncs, pues, mira, amb aquesta petita cabreta que podem donar i aquesta petita llet, doncs, pues, que el poden treure aquestes famílies, doncs, pues, millor n'hi ha per un nen, doncs, pues, al matí per prendre la llet eh? i per alimentar-se una miqueta el primer àpat del dia, no? La idea és aquesta, no? Uh -huh. La idea és que ni se la mengin, ni se la venguin, ni res de res, no? Sinó que estiguin... que sigui aprofitar per la cabra, no? Que sigui... que treguin la seva llet eh, i que pugui alimentar eh, com ells creguin a la família, no? És a dir, que, que ens centrem en la qüestió més bàsica que és l'alimentació, no?, perquè després relacionat amb el món de la dona, doncs sempre es podríem parlar de molts projectes de, de difusió, de desenvolupament, d'ajuda a, a, a la seva inserció dins del món laboral, etc. però es comença pel més baix, sí, no? Sí, dit aquest programa que ven començar fa un any i mig o dos en darrere, sí que també vam fer una, un... De, aquest projecte és, és ampli, però passa que eh, dintre, dintre de la seva amplitud, doncs pues, vingui a fa, fa dos anys en enrere aproximadament, vingui a dos camins. Una era el, el, el donar la cabra per a l'alimentació i l'altra era muntar una cooperativa de dones a través d'unes màquines de cosir. Bé, s'ha vist i s'ha comprovat que la màquina de cosir sí, però amb reticències o sigui, no ha evolucionat, tal no ha com, evolucionat com jo pensava mm. el que sí que ha evolucionat ha sigut a través de, de la cabra això sí que la veritat és, és impressionant i m'agradaria que el poble de Tiana pogués veure a veure si aquesta vegada pues, tinc l ocasió perquè clar, això és, és, es fa tot tant tan de pressa i a vegades fa ton a veure, ells no tenen pressa no. allà no existeix l'horari no existeix el rellotge allà les 24 hores per ells tot són iguales jo vinc d'aquí em vaig del mullar allà eh, no em costa massa, no? però clar per mi a les 6 de és a les 6 de tarda no? i per ell a les 6 de tarda potser són les, les 12 de la nit uh -huh. eh? Què vull dir amb això? Doncs pues que a mi m'agradaria fer un reportatge. Clar, per fer un reportatge és de tindre tot molt ben lligat, i a vegades no ho puc tindre lligat, m'entens? No? Clar, o sigui, sí que és veritat que en alguna ocasió sí que hem pogut veure exposició de fotografies de tota la feina que s'estava fent eh, doncs, al camp de refugiats del Saharau, i és perquè els tianencs sàpiguen on van els seus diners i, i què és el que es fa, no? Exacte. Eh, i, però en aquest cas ens haurem de, de fiar, no? Clar, a veure, no, no, ja tinc fotografies, eh, mm. perquè per a mi m'agradaria fer un reportatge, guapo, no? Tindre un reportatge i mirada al moment de l'entrega de, de, de les cabres a les dones no? I, i, i que això estigués una, una, una visió, eh? no fotografies no? Uh -huh. I, i això és tan difícil de lligar-ho per aquesta qüestió mentes? però si més no doncs, més allà del, del testimoni gràfic que arribi als tianencs, sí que és important doncs, fer aquesta difusió no? i que una persona com tu, que com sabem doncs, cada any et desplaces allà mateix al terreny i em deies abans no? que és important el control, no? o sigui, sí. de poder estar allà en el terreny, poder veure, explicar... No? A veure, la solidaritat és molt fàcil de fer. La solidaritat és molt fàcil de fer, mentre fos català et donen un llibre cada any i allà sense m'hora del tot despatx o sense m'hora del de Casteva pots fer solidaritat, mm -hmm. vas agafant el que millor que creix convenient i us mira tant per, per aquí, aquest per allà no? jo no, abans que tenia responsabilitat fa molts anys endarrere, polítiques i fins ara no m'agrada fer aquestes històries així a mi m'agrada fer, sigui 3.000, sigui sigui el que sigui m'agrada anar a puesto a fer-lo. Perquè els diners, mh, desgraciadament, són molt llaminers, m'entens? I a vegades ho fas amb tota bona voluntat, de donar aquests diners pues, a fulano, sotano, mengano, o fins al mateix govern s'agraui, eh? Ja. Eh? Yeah. I poden desaparèixer, uh -huh. m'entens? És donar allà, perquè mh, la visió d'allà no és la visió d'aquí, ni molt menys, allò és un de refugiats, se'n mira el desert, allà arribes a unes temperatures bestials, però, bueno, s'ha de fer el sacrifici, per això estem dintre, no? Jo i molta gent que va cap allà, m'entens? I, bueno, i costi un mes i mig, o costi dos mesos, o costi una setmana, s'ha d'estar Eh? Si sí, més no, sí que és també important doncs, uh, difondre no? que, que en aquests temps de solidaritat que, que està una mica també en crisi com tot plegat Exacte, i sí, que senyor, costa eh? doncs, que arribin diners i que uh -huh. costa que arribin recursos doncs, posar-nos en la situació de que hi ha societats que estan fa molts anys que estan molt pitjor que nosaltres no? i, i els saharauis en són un exemple no? uh -huh. I la, A veure, si m'ho permets, jo t'explicaré com es fa aquest tema sí. aquest tema doncs, Jo arribo allà un dia de cada dia descanso un dia perquè és el, el... descanso una miqueta perquè el clima... el pues, viatge i ja l'aclimatació sí, la no el viatge perquè el viatge és curt però la l'aclimatació és una miqueta i, i millor pues, un ratet, pues, un descanso i tal no? el dia següent em poso en contacte pues, amb el corresponent ministeri el secretari de l'Estat uh -huh. que anem a fer aquest programa no? busquem... estic jo present es busca la, la persona corresponent el ramader corresponent eh, jo vaig a buscar un veterinari Saharaui, que coneixi el tema de cabres, i això perquè és molt difícil el que allà, el tema de la cabra una cabra d'aquí, allà no viuria ni 15 hores. Ah, oh, sí? De... sí, sí. Pel, pel clima, no? Pel clima, hmm. pel clima i pel menjar que allà no Clar. tenen menjar, allà mengen des de cartrons Entrar. fins a resta de menjar roba o sigui, i plàstics. Sí, cabres resistents. Molt resistents però molt... <ríe> I a partir d'aquí, doncs, amb el veterinari, doncs, busquem el ramader, allà s'ha de regatejar, si puc una cabra més, doncs una cabra més per una altra família, i a partir d'aquí doncs, aquí comencem les converses, que les converses pot durar dos, tres o quatre o cinc dies, eh? o sí, jo què sé, depèn, uh -huh. depèn del ramader com sigui, no? i a més jo aquest, et vas a buscar un altre, mentes? anar buscant, eh, no enganyar-los, eh? ni enredar-los, sinó mirada de treure tu el teu profit també, no? sinó que ells guanyin la vida, que ell al el ramader pues, guanyi el que ha de guanyar-se, però també que no t'enganyi, no? perquè no es pot enganyar. Uh -huh. eh? El serà les coses clares. No? Home, suposo que en aquestes relacions de món occidental i no que a vegades et veuen que no ets d'allà i doncs intentar treure una mica intenten treure't, eh? intenten treure't, però jo porto molts anys anant allà, i ja em coneixen coneixen moltíssima gent i saben que jo estic a la guai i saben que si aquell ramader perquè normalment no vaig mai al mateix ramader o sigui jo penso que eh, s'ha de guanyar la vida a tothom mm? s'ha de repartir, no? s'ha de repartir Sí, ara mateix eh, aquest projecte que hi ha nou, que me'n vaig per a mesos d'octubre que jo el tinc tot lligat pues me'n vaig amb una, amb una vilaia que una vilaia és com, com una comunitat, eh, que n'hi ha pobles dintre, me'n vaig el 27 de febrer que és el 27 de febrer, bueno, doncs pues aquí ja m'esperen, aquí ja vaig amb el veterinari, vaig amb les cabres i aquí, a partir d'aquí, pues ja ja n'hi ha tot un tot una sèrie de persones beneficiàries que jo m'agafo, m'agafo eh, un Mohamed que la trio a l'Azard que no em conegui gaire ni, ni jo conegui amb ell. li parlo que no hi hagi confiança i li parlo de que ell m'ha d'ajudar a mi que ell tindrà un petit sou durant els dies que estem treballant junts però aquesta, aquest, aquest Mohamed de turno eh, m'ha d'ajudar a verificar les famílies realment, si són beneficiàries o no són beneficiàries o sigui, s'ha de mirar bé que sigui una família que tingui unes necessitats administrables, ah, que no? no tinguin una cabra allà ja, i que, que no sigui no el familiar de la, eh? la feina que, fa, que fan aquells serveis socials, no? Ah, exactament, ho no mereix, ho mereix aquí també doncs, per donar les ajudes ah, els doncs, serveis socials, les passarà per... allà ah, eh? sàpigui que que ja tu vas a vigilar-los no? uh -huh. i que no poden enredar-te yeah. i que realment la família de fulana pues, necessita la cabra perquè no té cap mena de cabra no? Uh -huh m'he trobat alguna vegada que amb una, amb una donació d'aquestes, havia tres famílies que ja tenien la seva cabreta, no? I vaig a donar-me compte de que, bueno, que aquí hi havia algo raro, no? Doncs pues aquestes famílies es van deixar sense la cabra. Ja tenien una cabra. Uh -huh. I ja hi ha famílies que no tenen cabra, pobrets. O sigui, hem d'anar a la, la família més rasa. A no? la base la... de la base. La base de la base. Mm, concretament, hem calculat amb el pressupost que es dona aquest any des de l'Ajuntament de Tiana que... quantes cabres o quantes famílies pots ajudar més Tot depèn. O sí sigui, l'any passat, mmm, va ser culpa meva d'alguna manera o l'ignorància meva, vaginar fora de temps. Què vol dir fora de temps? Vaginar abans de la festa de la cabra, del mm. cabrit. Mhm. Mm que passava, quan vaig arribar allò als campaments saharauis, resulta que totes les cabres estaven als, als als terres llibrades saharauis, que estan cap a la part de, diguem, del del del ocupat. Mm -hmm perquè allà plou molt i allà n'hi ha molta herba per exacte la cabra que quedava a, la, a als, als camps de refugiats era molt cara no. Llavors sí que vaig recatejar però, però bueno, es va poder si jo tenia la, la, la, la idea de, de donar a 80 famílies, doncs em vaig quedar-me en 40, m'explico? Mm -hmm. aquesta vegada ja, ja no tornava a passar mai, mai més, mm -hmm. va ser una una experiència que jo no vaig calcular i que ningú em va, em va informar, no? i bueno, aquesta va a baix més d'octubre que el ramadan ja ha passat i la festa de cabra ja ha passat i això no hi haurà cap problema i per tant calculem això, unes 80 famílies aproximadament, si aproximadament. Sí. Déu-n'hi-do, o sigui que realment es pot ajudar bastanta gent perquè com dèiem és la família eh? perquè, no, no, és la família clar, la cabra després al final en farà ús de, del que entreguin tota la família ah, si no són persones concretes no, les que... és la família doncs esperem que no s'aturi l'ajuda que com dèiem tots aquests temps complicats doncs, no facin aturar l'ajuda a la solidaritat que en aquest cas aquest any doncs, no ha estat així i continuem donant a través de l'Ajuntament de Tiana aquests diners pels pobles saharaui concretament, com dèiem, per ajudar les famílies més necessitades a través de la donació d'una cabra i del control, també com dèiem, molt important. Exacte, i espero i desitjo doncs, que aquest nou ajuntament doncs, sigui molt explicar-te que sigui molt sensible sensible, no? Sensible amb aquest tema, no? Mhm. Mm ja havia moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat aquest projecte. Moltes gràcies. Que hi hagi molta sort. Moltes gràcies, hostia. Bon dia. Bon dia. L'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.